من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لأننا نقول قد سرحوا بعدم المغايرة بين الصفات بناء على أنها لا يتصور عدمها لكونها أزليتنا مع القطع بأنه يتصور وجود البعزيك لعلم مسلنا ثم يطلب إثبات البعض الآخر فعلم أنه لم يريد هذا المعنى مع أنه لا يستقيم في العرز مع المحل ولو أعتبر وصف الإزافة لزم عدم المغايرة بين كل متزايفين غرض دي شاره رحمة الله له تعلیق د دې شرح نه اغه مختصره د لري غرض دي اغه لرد ذکر کوي په جواب مزغوره باندې په مختلفو طریقو دویم بیا یو جواب کوي ل اصل نه خو دغه جوابا مختاره او مرزا په نزدې دو باندې نه دا نوره دور باندې کوي دریم غرض اغه ذکر کوي دریم غرض اغ زی کر کوي تاید لپاره ما قبل او بیاارت کوي په دغه تاید بندې نو حاصل دی کلام دا ده پرون مګ تااسې جواب ذکر کړی وو اصل کې سوال دا راغلیوو چې مدارې غیریت دا په انفیکاک بندې ده ان فیکاکله جانې نو نه اخلی کله جانې واحدید نه اخلی دوړه بایل دي ځکه کله جان بیننو اخلی نو بیا ز به در ته و خی ماچ مغارت بهوي انفقا من جانب نووي لکه مګ تاسیویللي او او سره لی عالم نه را واخله دا اوس یخنی غیر دی مععلم دی الله تاالانه غیر ده غیریت دی دی اتفاقی ده حالان کې انفکاک ل دواو جان بیننو نه نه راغلی بلکې من جانې ب واحدین ده من جانې بین سنگ انفکاک انفیک راغلی ده چېتهو د ساانی اوید بغیر د عالم نه کېدللی شي خو ته سور دی عالم بغیر د سانیان نوسی کېدللی او کتی چې نام مراتله انفیکاک نه دا ده غیریت مدار په انفکاک بندې ده خولیکن دغه انفکاک. اغرل جنبه واحده نه معتبر ده نو بیا خو زم دا ټیک څولاته غیریت ثابت سه په ما بین د ثانیہ او د عالم کې خولیکن تا تاسو د کوم شي په ما بین کې اتحاد او عینیت منلیو تاویل او چې ذات او صفت دا سره عین دي جزو او کل دا سره عین دي په یو وجود موجود دي په اعتبار د وجود سره د دوای عینیت راغله ده نو زیا ما ته بیا خو لزمت المغایره تو بین الجزئ والکل لازمه المغایرتو بین ذات گی لکا پرون مگا وکا. او صفه ځکه جز بغیر د کلن موجودیږي لکه پرون مګو وضاحت وک او دارنګ ذات اغه بغیر د صفت نموجودیږي لکه مګي وضاحت کړی و چې ذات د زید بوی بو علم بد د د فارنوي اغه به زمانه رسته حاصل کړی وي نو حاصلدارا غي چې که د غیریت مدار په انفکاک بندي کړي کله جانب واحد نه دا هم باطله او کله لجانب اینونا اخلی دا هم باتیلو. لده نا دا جواب زیکر کردو. تزو اینفیکاک مدار دی غیریت په اینفیکاک بولا او دغه غیریت لجانب اینونا اخل ما. و دغا اینفیکاک لجانب اینونا عام ده هغه که فی او حقیقی وی. او که هغه فرزن او تقدیرن را گلی وی. نوزیا ما سلکا. نو ځای ما چې دغه ثانیاو عالم په دې کې انفکا کل جنبینو نه که حقیقت نو په واقع نه ده خو لیکن فرز نو تقدیرن راغلی ده څنګه فرز نو تقدیرن راغلی ده دا ختم را سره منی چې تصور د ثانیاو بغیر له عالم نه کېدلی سي ځایم تصور د عالم بغیر له ثانیان هم کېدلی سي دا هغه وخت کې چې کله ته دغه ثانیاو په برهان ثابت وي لکه پرون مګو تاسې د دې برهان ذکر کړیو نو قبل اقامتل برهان د نه نو اوس چې قبل اقامتل برهان په واقعي خسته ادم خو پیغنې راځي ولیکن فرزن چې تا فرزګ نو اوس دلته هغه انفکاک له دواړو جانبینو نه راغی په دغه ټکی باندې د نه اشکالی اشكال یوک حاصل د اشكال دادا چې دا خبره زه نه مدار دے مغایرت مدار دے مغایرت اغه په انفکاک منل جانبین بنددا ولو فرزنه ولیک دا درسره اومنما نو فیل زمو فیل زمو تغایرو بین صفات الواجبه لیکن طالباتل فالمقدمه مثله وجد بطلان طالب طالب ول باتل دا وزكا و زکا متکلمین هیتفاق او تسری کړي د پدی بند سفات ده باری تالا ده ده پا ما بین که مغایرت نه آغله زکا ده یو زاد ده باری تالا سره ټول سفات موجود سوی دین وجودن ده طول یو شی دین نسی کلا ده وجود پا یا سره یو شی راغلی دین مغایرت نستا و دلت مغایرت لازمی گی وجد ملازمه ده چه لازمه ده چه که مگه دا اومنو سه مدار د مغایرت مدار د غیریت پا این فکاک من الجانبه د فرزن و تقدیره نه نو بیا با لزیمت المغایرت و بین صفات بعضوها من بعضینا بیا با مغایرت راسی و وجه دی ملازم ایداره سه مگه با تصور دی علم که بیا په برهان سره هغه قدرت ثابتو مگه با تصور دی علم که بیا با برهان سره د باری دی پارا حیات ثابتو دغه سی بمګه کو مګه تصور دی قدرت کو بیا به په برهان سره مګه دغه علم ثابتو نو ځګره چې کلا د غا علم تصور دی کاوه د صفه دی باري تعالی د غبل صفه ته په برهان ثابتاو نو تا پرون رته ویلو چې قبل اقامت البرهان غنوي نو ځګره د غا علم تصور دی ایلما تصور دی ایلم بغیر دی قدرت نه راغی که تصور دی قدرت شروع کې بیا په برهان سره علم ثابته په برحان سره علم ثابت وي چې علم به با د باریدې فاروي و الا کچر تا علم نوي د باریدې فارا فیلزم النخص فی جنابه تعالی نو دلیل ورته دا بیا په دلیل سره ثابته نو زیا ما ته قبل اقامت البرهان غنوي نو تصور د علم اغه بغیر له قدرت نه راغی او تصور د قدرت اغه بغیر له علم نه راغی مصاحبانو انفکاک من الجانبین فرزن راغی او په کوم ش ک چې انفقاات من جانبین فرزن راغلی وي تاویللی موجبه چې دغه کې غیریت وي نو بیا خو په د صفاو کې مغایت راغئ حالان کې ټول متقللی من په د متفق دي چې صفات د باری تعالله دغې صفاو د باری تعاله کې غیریت نه راغلی دا ټول په د یو وجود د باری تااللا سره موجود دی وجودن د دوی په ماابین کیت وجودن د دې خبرې په حقیقت رسیږي کنه پرون سره دا خبره تړلې ده پرون جواب اندیسته نه پوښي کنه پرون ما بیا بیا جواب ځکه مکرر کاو چې په دې بیا پوښي نو خبره داسوله چې تارته ویلې چې مدار د غیریت په انفکاک باندې دا مېن الجانبین ولو فرزنه او تقدیرنه زیان چې دا خبره نه مننن و الا فلزمه تل مغايرتو و الا فلزمه و والا فلزمه المغايره بين صفاته بعضها من بعضنا لكنه تالي باطل فالمقدم مثله وجد بطلان تالي وزكى متكلمين تصريح كره د ادم مغايره وجد ملازمه د اصل لازمات مغايره براسي زكتا ويل ماده غيريت په انفکاک بند ده ولو فرضن نو زي ما تصور ده اغا بغیر له قدرت نکوا بیا قدرت هغه په برهان ثابته و تصور دې قدرت کوا بیا د غعلم په برهان ثابته و نو قبل اقامه البرهان هغه نوي نو عدم په دې دواړو بندراغه فرضن فرضن ته کې ځکه لګوي چې صفات د باری تعالی ازلی دي په واقعي کې عدم په ازلی بند محال وي نسيرات لري هو فرضن خورتلایسي او تای بنا په دې فرض او تقدیر بند کړي و بنا ان على ذالک مغاایرت لازم زم س په معباند د صفاو باری تاال کې او دا باطل ده ځکه اوس مږو تاسی په ووج د بوتلانو تال کې ساابت تکلا دومه خبره دا ده چې موږکه دغه مغایررت اخلو نو دا خو تمه سره منې موجیبه دا خو تمه سره من موجبه چې په ماباند د او دکل کل نه په ماباند عارض او او محل کی غیریت ده اوس که دتاب دغه کول صحیسی نو بیا بغیریت را نصیب مابنده ها غرض او د محل کې زکا په غرض او محل کې انفکاته اغه له جنبینو نجاهیز ده او کله جنبه واحدنه مخکې څه و لجنبه واحدنه زکا تصور د محل بغیر له عارض نه کېدلی سي او تصور وجود د عارض بدون د محل نه نس کېدلی نو بیا د غیریت یقینی یقیني تفاضل او د تا په کول باندې بیا اغه مغايرت په مابین د احرز او د محل کمران نشین دویسته حاله سورې او دریمه خبره مجيبه تادا کړي وا دریمه خبره اغه مجيبه تاده ذکر کړي وا رات ویلې دی او څنګه اصل خبره ده تاده خبره کړي وا چې دغه جز او کوله زیده په مابین کې اغه غیریت نه دراغله د جز او د کل په مابین کې غیریت نه دراغله ویلې او دا بغیر لدی کل نه موجودیږي زکات چې دغه یو مګا نسبت اخلو چاته د غلสุته یو چې کله په نسبت سره د لสุته واخلی چې دغو لغه لسون اجزدا دا بیا بغیر د لسون نه موجودیږي تعویل او چې په مبند جز او د کل کی غیریت نه دراغله او وجد اداره تعویل و چې غیریت زکه نه دراغله چې د دی واحده مګا نسبت اخلو او الحاصل سره دا خبره ذکر کړې و د دی مغن نسبت اخلو دی 10 وته نو څکه د یو جز د 10 او ګرځوي نو دا بیا لا تحققو الا في ضمن العشره دا به بدون د 10 او نه موجودي دي دیغه په ځمن کې برازي بغیر لېغنه بیانسی موجودی ده رای نو دا خبره ته کې واحد او جز بغیر د کل موجودي دا خبره ظاهر الفساد ده دا دې ویډیو کنه زه هم دا خبره نه دسم ولې کدې دې اضافه دی وجناته قائل دی دې چې چې ادم مغایرت راځي نو زه یې یم چې بیا خو به هغه مغایرت په مابین دی عیلته او دی مالول کېرانه سي بیا بغیریت په مابین دی اوب او دی ابن کېرانه سي بیا بغیریت په مابین دی اخوینو کېرانه سي بل دا فریک د چې غیریت په مابین دی امور متغايره او دی غیرینو کېرانه سي کده تا موجب دا خبر ازو منم چې دې وسف دي, دي اضافه دي وجنا چې نسبت دي د ګجوز مګه کول تاخرو تا له هغه دي دوی په مابین کې غیریت نسته. نو بیا خو ځم چې عمره متزائفه چې د هر یو نسبت بل ته معتبر وي د یوې په مابین کې بغیریت رانه سي نو اوس اب او ابن کې غیریت یقینی ده اخوينو کې غیریت یقینی ده دا. او دارنګ عیلت او معلول کې غیریت یقینی ده هر حالان کې په دې هر یو کې د یو نسبته بل تر راغلي کنا اوب د یو غه تصور بغیر د اېبن نسی کېدلی د اېبن تصور بدون د ابن نسی کېدلی په ټی کې کنا د اېله تصور بدون د معلوم نسی کېدلی ځکه اېله ستوي لکیږي من له المعلوله معلوم ستوي لکیږي من له ل... ما له الا دغه چی غیرین راوخله هر یو غیر اګه چې غیر په نسبت سره دی بلتا او د دې چې غیریت راغلی په نسبت سره هه دی نو اوس کده دې نسبت دی و نه ته خیال دی ادمه چې غیریت ځکه نه چې یو نسبت بلته راغلی نو زه چې بیا خو غیریت په ما, ما د اب, اب او د ابن کې په ما بین د اخوینو کې په ما بین د عیلت بل بین الغیرینا او دا خو یقین دی چې دې په ما غیریت ست نو <سؤال> زه تا دا دریم خبره چې کړو دا هم پښیده ده صف دي خبره فوی ف نو دغه جواب څه چې چاکلی کړی دا دغه غلط او باطل جواب ده اصل <سؤال> سوال پر اصل <سؤال> سوال راغلیو دغه جواب چې د نقل کې په دې باندې خوره راغی سوال څنګه راغلیو جماعتم رحمت الله <سؤال> علیه ولی دی صفات دی الله <سؤال> رب العزته <سؤال> لا هو ولا غیره نعیم دی لپاره سره نه غیر دی نو ساهل و ویلو چې په ظاهر کې دا ارتفا د نخ زینو ده خو لیکن په واقع او حقیقت کې دا د اعتماد نکه زینو ده ارتفا د نخ زینو محل د اعتماد نکه زینو د جواب څه اوله چې صاحب ده نکه زین دین ولنه کې زین نه دي وې ځکه نکه دي په ولې کېږي چې دی یو په مابین کې واسطه نه وي لکه انسان لا انسان او دلت دی عین او دی غیر په مابین کې واثته موجوده ده جنب عين و نه بغیر و ده سي يو شيسته لكذا توصفه يا لك جزء مع الكل ماشي مثلا ترى فهو خدك جواب اندي د فيه نظروا سر اشكالوك لا اصلي اعتراض نن بل جواب بين اغا دار زه دا صاحبا زيامت صفات باري تالا دا عين ديله باري تالا سره دا په يو معنا بندیدا او غیر ندي لباري تعالى نا دا په بل مانا سرده ها سنگا عين ندي دي, دي الله تعالى سرد دي مفهوم پى یاعتبار بنده او غیر ندي دي باري تعالى نا دي وجود پى یاعتبار بنده هو فى دل زكا دغا صفات صفات محمولة دي الله رب العزت بنده لك ولكي گي عالم حي او دغس قادر الى غیر ذلك او حمل تقاذادي تحاد کې فیل جمله او د تغير کې في جمله نو غیریت به راجیيوي مفهوم ته او عیت به راوي لکه عام په هغه محمولاتو کې دغه قانون ده لکه ته ووا چې انسانون کاتیبون او دا حمل سیم ده مفید د فیم ده صیم ده مفید دفایم ده ولې ځکه کاتیبون د مانا په اعتبار سره د انسان نه مغاير ده خدي وجود په اعتبار سره وجود د انسان دا بي اينهي وجود كاتيب ده او وجود د كاتيب بي اينهي دغه وجود ده له عام په محمولاتو کې د غايبته ده ولي وېزکه کده سيوي چې وجودن غير وي د حمل لپاره سي ني او کچيرته ده سيوي چې اغه مفهومن غير نه وي مفهومن بي مفيد پيديني وي لكدستوي قال الانسان حجر انسان <تصفيق> في وجود سره موجود حجر ده بل وجود سره موجود ده حمل سيدك غلط انا تكنا و في ده لا او كدسي في اغا مفهوم نور شرعي مفهوم دي دوالو يوي غيريتي مفهميني راغله نبيها ده صحيح خدا ومفيد في الفيده هنا تكنا لك الانسان انساننا حمل اولي الانسان سانونه اوس دا اگر ک صی خو دا خو مفید د ف ده ځکه مفاد دی موضوع او د محموللی او راغېفا کې راله مفید د پای خو الته وي چې مفاددي محمول غیر وويله مفاد دی موض نه دلتهخوایت راغې دا مفید د پای نه ده نود ووجه نود ووج نه دل ته بن په د صفاتو کې ممسه دا وي چې دا صفاد صفااتې محمله دي نو دا بهې الله راله عزد سره د مفهوم په اعتبار غیر وین نو لا هو عین بنوي دي الله سره ذات سره مفهومن خو دي وجود په بار سره به با بیا غیر ني لا غیر غير بنوي په بار دي وجوده اسکه مقدس وي دي وي وی. چې دغه صفات دي باري تعالی عینم دي مفهومنه غيرم دي مفهومنه نو په یو شي کې به بیا به یو شي کې بیا دا س چې دا فا د الله سره نه دي پهله مفهوم نه غیرره نهدي مفهوم نه نو بیا به ارتفا نهکی نووه خو دلته خو مګه دغ عینیت یو شي تاج کوه او غیریت هم بل شي تاجیکه که دسې ویللي وي چې نهديله الله سره مفهوم نه غیر نهدي الله نه مفهوم یو شي تاج و بیا به ارتادده نه ک نووه پله او یا دسیویلای چې نهدي وجود نه غیر مدي وجود نه بیا به ارتفاده نهې اینووه خو دلته خو دغه یت وی ما ته او غیریت بللی ماناته رااج ده ل ووج نه ل ووجونه ارتفاې نو چې ارتفاده نهې ځای را نغله اجماې کو نه راله نو اجما نهېایو را نغلهله فلهریدو مادو نو دغه اشکالوارد نه خو دغه جواب دکلی ده دا اغا مردود او ضعیف جواب ده. پا ده بنده مرد که این. باش تیوی که تولوی ایو بود رو بنده بود سیار. پا او بو پیدل ایش نادسه؟ او سی بارت ده گوه. لئنه نقولو زکا مگیایو کد صرحو علما و تحقیق مغایرت بنده پا ما بینده صفاتو که او کد تا کول اومنو لظیمت المغایرتو و تالیباتی لنو. پا پای خصوی پا وجده زواب. ام. بنا انا علا انها لوجده بنا کولوده دینا انها لا تصورو عدم هاتم و تصورو عدم دیده لکونه ها ازالیتنا سارل یقنا پا دی خبر بندیسی تصور دی وجود دی بعضو که دا لیسی لکایلما مثالنا سمه یطلبو اسباتو لبعض الاخران و بیادی اغا تلبسی نورو اغا په دلیل سره نو پا وخ دی اقامت دی برهان کی اغا نوی فا علمان و فرزن دی دوارو طرفونا انفکاک جائزو گرزیدان فغلی مانو مالو ممسوللهانه هو لم یورېدو چې متکه یننو اراده د ای را د دغه معه ما نه لا ستقیمو سره له دینا چې داو ص کېږې په ار ک سره له مححل نه چې ددي غیریت یقینی ده او د تا په قول بندې تحاد راغ ل انفله جانب نو نسته کو والله او راو را وپول اض پې کوم تهبر کو موږ اوسبې اض پته چې یو بغیر د اشره نه ځکه نه موجیږي چې د دی ثبت دغه کول ته راغلی ده په نسبت سره کل ته چې واخلی دا یو بیا د دی لو نظان ته نه موجیږ نو عینیتې ثابتڅله وجهدي اضافت نه نو بیا خو مغ چې دغ غیره غيري... وری متضایفه و کې غیریت بالکې ختم شو حالان کې مووری متظایفهې غیریت و قانیت غیریت لکه اب نه دیې غیریت ده غلت معلوله دیې غیریت ده اوخواین دی کې غیریت ده او دغه غیرین په دیکه او ټول کې دغه اضافه او نسبت است دا خبره دم غلطه ده او والا اوعتبره کماعتبر کړل شي وصف د اضافه نه لازم بسی ادمي مغایرت په ما بین دي هغه هر دو متضایفه انه کېلکه اب او ابن یا لکه اخوين یا لکه عیلتو معلوله بلکې په ما بین د غیرین کې کوم اتحاد راسي ولي أن الغيرية تازك غيريتم دي أسماء إذافية وندا نسبة دي وبلت معتبر دا ولا قائل بذالك وفدي خسوكم قائل ندي فإن قيل خسوك في جواب كدس وياي لما لا يجوز ولي جائز ندا أن يكون مرادهما توي دي مقصود دي, دي متكلمين وأنها لا هو تدا صفات دي الله عين ندي في اعتبار دي مفهوم سرا أو ندي في اعتبار دي وجود سرا لكدا حكم دي عام ومحمولات دا فنسبة سرا موضوعات موزوع لرا, لرا فإنه يشترط الاتحاد ذكا محمول ددي حمل کایسوی محمول ام او حمل تقازا د اتحاد په جمله تغير په جمله کيله کداغه معنا ده اتحاد المتغيرين ذهنا في الخارج او نه ی تو تحادده ځکه ضرړوي ی وی بین هم ما بند د دواړو کې پ بعد د ووج د خارجي سره چې حملعمل او تغاور بهوي پت بعد د مفوم سره لیفي دا چې مف لکه دغه مثاله چال انسانو کاې په خلاب د د قول ناسیال انسانو حجرونه چې وجود د خارج ک یو نه دي نو داغلتته ف هو لاې سره صنه او دا قولسیال انسانو انسانون دا فنه لا یفي دا مف نه ده نه. Okay, that's what I'm